Зі спокійною, байдужою, ніжністю, без жодних запитань і заперечень, приніс високу склянку, поставив на столик і мовчки чекав, які ще вибади спадуть, нагадку, господарям. Водночас не забував насолоджуватись блакитним морським повітрям і підсмажувати плечі кольору молочного шоколаду на оксамитовому промінні південного сонця. А господарю спало нагадку позмагатися з хвилями. «Софія, поплаваємо трохи?» Софія звелася з лежака, зняла окуляри, примружилася, звикаючи до яскравого світла, і побігла порожнім пляжем. «Занадто дорогий оцей куточок краю. До теплої солоної води. Вода зберігала у своїх глибинах запаси літньої спеки, плавалася легко, здавалося, море само тримає на поверхні захочеш, не втопишся. Відчула біля себе сильні владні руки, аж похлинулася з несподіванки. Максим, що спостерігав за купанням з берега, стрибнув у воду і кількома змахами дістався місця пригоди, яка пригодою на щастя не стала. Максиме, все гаразд. Владні сильні руки підняли Софію над водою. Голос владний, сильний прошепотів. То що богине? Ти вирішила нарешті. Майже рік минув з того. Незабутнього дня коли. Розділ перший Того дня, коли, Того дня, коли восени квітували вишні, того дня, коли попелюшка взула кришталеві черевички. Того дня, коли сонце почало сходити на заході, земля закрутилася в інший бік, і утричі швидше місяць явив світові своє лице на звороті. Того дня. Друже, пуше, чи я ж така убога щаслива, чи то зоря моя нарешті викоталася з позахмари, чи я чимось заслужила, чи вимріяла? Чи виплакала сльозами світові невидимими Цей політньому теплий листопадовий ранок За що мені ця радість, що дзвінко тримтить усередині І розтягує в уста у посмішку, якої ніхто не бачить Тільки ти, моя пухнаста подушко За що мені ця дорога додому, солодка понад меди і цей похмурий, товстий водій, що надувся, мов миш на крупу, і люто крутить свого бублика, тримаючи машину, наче неслухняного пса на сірій шворці асфальту. І цей ліс довкола, що вже майже роздягнувся до синього сну у білій льолі зими. І ця неповоротка вантажівка, що незадоволено глухо вуркот чи догоном, здираючись угору і радісно пританцьовує колесами, збігаючи униз горбами і долинами дороги. Дороги додому. Усе відбувалося так швидко, що Софія не встигла по-справжньому ані зрозуміти, що ж відбулося, ані злякатися. Докорінності і невідворотності цих змін, ані насолодитися шоком, який справила звістка про її раптовий від'їзд серед товариства. Стигла тільки втомитися. Тяжко, гірко і непоправно. Ще й тепер у сонній байдужості переїзду дрібно тремтіли від утоми руки, судомило пальці, туго гули ноги, туманіла п'яна від безсоння, заколисана огойданкою вантажівки, похилена на білі пухові лапи голова. Ще пак. За ніч, день і ще одну ніч, як на людські мірки, то миттю запакувала вона усе своє книжкове, скляне, шматяне господарство, дощойно розпакованих та чомусь погалицьки ощадливо складених у підвалі ящиків, хіба довго вміючи. Із завзяттям, яке де й взялося, готувалася до чергового переїзду, звільняючи стіни свого тимчасового.